та підвів Іру до високих зачинених дверей, за якими лунала музика. Двері відчинилися, і Іра опинилася у барі. Вона спочатку навіть сторопіла. Ніяк не сподівалася, що на 14-му поверсі готелю може бути такий заклад. За її міркуваннями, всі бари, кафе та ресторани мали розташовуватися тільки внизу. А втім, що вона знала про ресторани? Бувала там усього двічі на весіллі в Лікусі та з інститутськими дівчатками після випуску. Але хіба це можна порівняти з тим, коли йдеш у ресторан не з весіллями, а лише з одним єдиним супутником – чоловіком? Такого в житті Іри не траплялося ще жодного разу. Адже навіть те, що вони прийшли саме в бар, вона зрозуміла лише з деяких особливостей інтер'єру, про які чула від інших дівчат. Читала в іноземній літературі або бачила в закордонних фільмах. Залу м'яко освітлювали невеликі кольорові лампочки. Від великої дзеркальної кулі, що оберталася під стелею, по стінах стрибали сонячні зайчики, і приміщення було схоже на казкову печеру. Праворуч від дверей розташовувався різьблений шинквас бару, вщерть заставлений найрізноманітнішими пляшками. За ним працювали дві літні жінки, до яких її підійшов Владислав, попросивши Іру зачекати хвилиночку на стільці. У залі було людно, голосно грала музика, але й крізь неї то тут, то там лунали вигуки відвідувачів, які жваво розповідали щось своїм приятелям. Тут сиділи переважно чоловіки, молоді хлопці з місцевих. Лише три-чотири столики займали відпочивальники, що прийшли сюди зі своїми супутницями. Приголомшена обстановкою закладу, в якому все для неї було нове і привабливе, Іра почувалася наче у чарівному сні. Вона геть чисто забула про причину, що привела її годину тому на зустріч із Владиславом. У кав'ярні, коли вони їли хачапурі, вона спочатку ще збиралася розпитати й про квартиру, але... Він так захопив її сухумськими розповідями, що не тільки ця проблема вилетіла в неї з голови, а ще багато чого іншого. Випите вино, близьке море, цікавий співрозмовник, усе подіяло на неї, усе розслабляло та заспокоювало, захоплювало й тішило. Тож навіть сам сьогоднішній день з його важкою дорогою та численними розчаруваннями здавався їй тепер далеким, і давно минулим. Іра сиділа на високому стільці в барі й чекала свого супутника. Вона не могла повірити, що все це відбувається з нею. А жінка зовсім не боялася Владислава. Не думала, що з його вини з нею може скоїтися щось лихе. Але, по-перше, довіряючи власному умінню розбиратися в людях, відразу визначила, принаймні, він не гвалтівник. По-друге, Владислав був учителем, причому шанованим, а це вже аби щось. Ну і нарешті він працював у турбіро, а отже сам відповідав за відпочивальників. Озробивши замовлення, Владислав узяв Іру за руку та під гуркіт музики повів через залу до столика, за яким сиділи двоє молодих хлопців. Вони побачили Владислава і привітно заговорили по Ні, «Ніна сказала, що ви тут» перейшов на російську Владислав і познайомив Іру зі своїми приятелями. Усі негайно кинулися допомагати їй умоститися якнайзручніше. Пересунули стільці, і через хвилину на столі вже стояло чотири фірмових коктейлі та лежав завбачливо розгорнутий кимось із чоловіків шоколад для дами. Вечір проходив гамірно і весело. До бару заходили нові відвідувачі, Усі вони знали Владислава і його друзів. Вони голосно віталися та обмінювалися новинами. Один коктейль змінювався іншим, музика грала, дзеркальна куля кидала зайчики і світ навколо був як свято. А потім Владислав, з яким Іра перейшла на «ти», повів до маленьких декоративних дверей у самому кінці зали. На ці двері Іра звернула увагу давно. Цілий вечір відвідувачі тільки те й робили, що заходили туди, а за годину знову поверталися назад. Ірі було цікаво, що ж там за тими дверима. І коли вона переступила поріг,